Amertz. Polina. Pachi. Pachi. Zuek zer nahiago duzu, gaua edo eguna? Uh, gaua. Gaua. Gaua. Gaua. Gaua. Eta zendako? Uh, Ni maite dute uh, lo egin nire etxean. Bezzen ahantzaren zato, beto da gaua hainen zatz. egiten duzu? Bai, bat dut uh, kanapesa bat. Eta ahantzatzen dut uh, itsasoan eta nire permixarekin batzutan egikan. Nik maite dut gaua zako lo egiten aldugu, eta, eta gotxo da lo egitean. Nik zenta eh, Nira itarikin eta nira amarekin dutena iza nire txetxantzian eta lo egiten dut barnean. Nima ite dut lo egitea, eiza egitea eta... Eiza, gau ez egiten duzu? Bai, bai, zenta animaleak lo dira. Eta zuen izenak zein dira? Lui. Adrian. Aitor. Aitor. Pachiku. Mairu. Luma. Aizea. Eta zuek zer nahiago duzuek gauala eguna? Eguna. Eguna. Eguna. Iguzkia. Eguna. Eguna. eguna. eguna. bat du egunak? Gauak ez duena. Dioztazena ala. Egiten aldi da legoak. Balikira joan e, e, piscina rat. Eta mm, ere, joaten gira ebe antrenatzea mm, ebe istaria e, iltzeko e, mm, animareak antzak antrenatu eta erre Jorastan alduzu futbolan hitbia ni maite dutzen eta jaten alda izdo udan eta nira matxi eta nire itatxiran etxera eta ora han naiz bakantzaten legoak egiten jor, jorstatzen gira legoetan aldugu Jorastatu matx gubi futbola eta Erreal dugu kapueeja egz, Ni asko maite dut nire kusinarekin dioastea eta, Ez dira erantzun zer baden, egunean gauean ez dena, edo zer bada gauean egunean ez dena. Gauean txantza gehiago guruzu ahainak agapatzea. Bezako, gauea hiluna da eta eduskia hilargia da. Nola, eduskia hilargia da? Um, eduskia uh, ikusten dugu ongi eta hilargiaan uh, ikusten dugu pixkat uh, iluna. Orduan zuek, eduskia eta hilargia nahiago zuek? Eguzkia! Bronzaten eguzkia. Zuek? Gaua! Ilargia beti berdina da? Ala zer gertatzen zaio. Batzutan da enkoazan, batzutan da erdia eta batzutan bolubira. Eta zergaitik da hori? Be, eh, adiez, hoxoa eh, denean, eksitatua gira. Erdia denean, batzutan erdia da, batzutan laur dena, batzutan laur dena, batzutan laur dena, batzutan laur dena den erdia, batzutan erdia den laur dena, batzutan erdia. Eta nolaz daudezu, Ilargia e, laur dena denean? lagutena, be, ongi gira, da just, nire amatxiren anaia, be, um, adibidez, ilargi beltz-beltzaten ean, izindu ongi argna sartu. Zun uste, zer gaitik ilargia aldatzen da, hola? Batzutan, suria eta, eta batzutan, uh, bet, bai, baina zergaitik. Senta Ah, uh, zenta aldatzen dira, aldaketak uh, badira. Ilargia, batzutan txikiada eta osoazan, batzutan odeiak etortzen dira, estaltzea ilargia, eta batzutan ez dira, Eta, egin zelatzen dute iargia? Ez duzer ikusirik itsasoaren gora berekin? Berba, ez dakit. Zuek badakizu ez erretik hola mugitzen den? Ez, berba, iguzkiak loegin nahi du eta iargiaak edo nahi du hor duan hola alga, aldaketa bada. <susurra>